Arretak gabeziaren hiperaktibitaten asmendua zer den azaltzen duen testua irakurri dut. E, Aurrerago zehatzako azalduko dudanez, gaitzoi duten aur guztiek ez dute berdin jokatzen, edo ez dituzte sintu berberak. Batzuk, ba, izan daitezke lan handia ainaren emaitza akademiko kaskarrak izaten dituzten aurrak, eta beste batzu berriz oso mugituak direnak eta klaseko guztiak dantzan jartzen dituztenak. Testuaren arabera nahazmendua duten aurren ehuneko laurogeik gurasoengatik jasotzen dute, eta beste ehuneko hogeia aurdunaldian toksikoak hartzearen ondorioa izan ohi da. Esan daiteke gaitza oso hedatua dagoela. Gutxienez gela bakoitzean harreta gabeziaren nahazmenduak duen aur bat daota. Nahazmendu horrek dituen sintomak gara izan zen batea garrantzitsua da. Izane, eh gaitz horren ondorio garrantzitsuenetakoa eskola porrota da. Eta garaiz antzemanezkeo ba ekin liteke. Len adierazi dudan bezala gaitza duten aur guztiek ez dituzte jokabide edo sintoma berberak. Batzuek oso erraz galtzen dute arreta, etxeko lanak egitea azten zaie, oso despistatuak dira. Beste batzu eberriz, ez dakite geldirik egoten eta oiuak eta iruzkin desegokiak egiten dituzte. Gaina, gaitz hori duten aurrek gehienetan emaitza akademiko apalak izaten dituzte. Sintoma gara izan zematea garrantzitsua dela ipatu dut eta horretarako bueno, funtsezkoa da sintoma oiek zein diren jakitea. Hiru dira sintoma nagusiak. Alde batetik, geldik egoteko zeiltasuna bestetik eh, jokabide oldarko raizatea eta bulkadak kontrolatzeko ezintasuna, eta azkenan arretak gabezia eta konzentratzeko zailtasuna. Galientzen den sintomaren araberako bereizketa hain du komunitate zientifikoak eta iru AGHN mota daudela adierazidu. Lehenengo motakoak izango lirateke batez geldik egoteko ezintasuna duten aurrak Aurroiek lehen esandako moduan oso mugituak dira, ez dakite txanda hitxoa eroten, basterrak nahasten ibiltzen dira. Hoien kasuan lehen ezkuntzara iritsi arte zaila izaten da antzematea edo jakitea benetan gaitza duten edo ez. Izane, aurgeienak dira mugituak sei urte baina gutxiago dutenean. Bigaren motako aurrak bereziki harreta arretagabea dira. Ume hoiei asko kostatzen zaie konzentratzea, bere ala galtzen dute arreta. Orokorrean ume saiatuak izaten dira, ikasten dute, baina alare emaitza kaskarrak izaten dituzte. Kasu hoietan lehenengo hezkuntzan antzematea saia izaten da, eta orduan ba, bigarren ezkuntzara iritsi arte ez da benetan jakiten arazoa duten, ala ez. Eta hirugarren motakoak edo kombinatukoak dira... Lehenengo eta bigarrenekoek dituzten sintoma guztiak edo batzuk dituztenak. Oileek dira oikoenak. eta gainera aipatu ditukun sintomez gain, ba, izan dezakete, dislexia, edo tiken bat, edo askotan aur depresioa ere izan dezakete. Hasieran, gaitzaren jatorriari buruz hitz egin dudanean, adierazi dut kasuen ehuneko handibatek, batek ehuneko larogeik, gaitza gurasoen gandik jasotzen duela, Eta garrantzitsua da, bai kurazoek, bai ezitzaileek, kontuan hartzea, jakiteko edo konturatzeko aurroiek arazo bat dutela. Ez dutela egiten dutena, nahi dutelako egiten. Ezin dituztela hainbat jokabide kontrolatu, eta laguntza behar dutela. Tratamendua, alegia. Tratamenduari dagokionez kionez, ba, badaude tratamenduak, eta bi zati izaten dituzte, edo izan ditzakete. Azieran, tratamendu neuroezitzailea ezartzen zaie, eta horrek funtzionatzen ezpadu farmakologiako tratamentua jartzen zaie. Kontuan hartu behar da, tratamendua jasotzen dutenen euneko laraugita bustek sintomak kontrolatzea lortzen dutela, eta ba, hoi garrantzitsua da. Izane, tratamendua jaso ez dutenek, substantzia toksikoak hartzeko errastasuna handiagoa izan dezakete, eta gizartean eta lanean arazoak izateko ere aukera gehiago dituzte. Beraz, horregatik guztiagatik oso garrantzitsua da bai gurasoek, bai ezhitzaileek sintomei erreparatzea eta behar izanezkero oinarri terapeutikoak eta jarrera egokiak sustatzea hautzarutik.